Programa de tu a tu, de persones amb discapacitat psíquica de l'associació El Trampolí, perquè les persones diferents també marquen la diferència. Hola a tots, benvinguts al nostre programa. De tu a tu, un programa fet de, amb persones discapacitats sigui que l'associació El Trampolí del Baix Empordà tenim una comirada que se diu Rosa de Verges Hola Rosa, et presentes? Sí, hola sí, sóc la Rosa i bueno, em dedico a les flors sóc florista i ens vam conèixer amb, amb l'Albert i em va proposar a veure si volia venir aquí a tenir una entrevista amb vosaltres i em feia molta il·lusió estar aquí entre vosaltres així que moltes gràcies per la vostra convi per convidar-me ens presentem, també tenim aquí a l'Aitor aquí, aquí tenim l'Aitor hola bones que és, que és un com es diu això ara? un voluntari, un del voluntari del... de l'associació El Trampolí vale, tenim a l'Anna i la Cristina. Fem una pregunta? Sí. Com et... ah, perdó, perdó. Ai, Com et vas inspirar per fer art floral? Bueno, en realitat no, no ho sé molt bé perquè de sempre m'havien agradat molt les flors, eh, cuidava els rosers que teníem a casa eh, durant l'estiu, Sempre posava floretes per casa, sempre havia tingut aquesta inquietud, però no... Va ser als 30 anys, eh?, en realitat, que vaig començar amb l'art floral, arrel de ser mare. Oh. Mm -hmm. Quin tipus de flors es fa servir? Bueno, hi ha les flors de temporada, que com el seu nom indica, s'utilitzen a cada temporada... I després hi ha flors que tenim tot l'any, com les roses, les gerberes, el lílium, i bueno, les utilitzo depenent depenent de, del treball. Què et fa sentir quan treballes amb flors o plantes? Ui, molta felicitat. Sí, és, és, és una feina molt agraïda. Com combina els colors de les flors? Sempre intentem... Bueno, quan haig de fer un treball, si és un ram, intentem sempre person... que sigui el més personal possible. Depèn per quina persona és, quins gustos té, quin color li agrada, quin tipus de flor li agrada... Llavors, els colors normalment és una mica en referència a la persona qui va al, al ram o al treball que es faci. Uh -huh. Lo que vulguem representar com a temps de flors, que llavors aquí sí que els... Colors són per representar el treball que volem que volem fer. Quantes flors fa servir enamorats? Enamorats una, miquet, una mica més que cada dia, però no molt, perquè aquí el que més se celebra és el Sant Jordi. Enamorats no és una diada molt celebrada aquí a Catalunya. A vosaltres us agraden les flors, Cristina i Anna. A mi sí. Sí, sí. sí, enteniu, les cuideu o no? A casa les tenim seces. Vale. Teniu alguna pregunta més? Treballes amb fulles seques? Sí, també treballem amb fulles i amb flors seques, també fem treballs. I quants altres hobbies tens? Llegir, ballar, m'agrada molt. Uh. La música també m'agrada molt. I potser el hobby preferit és estar amb els meus amics i amb la gent que estimo. No sé si es pot considerar un hobby. No, està molt bé, està molt bé això, no, noia? Sí. Què us sembla? Home, hi ha un hobby d'estimar la gent, també, eh? Molt bé, és un bon hobby, què? Sí. Aitor, ens presentes una cançó. Clar, la, la, la, la cançó que volia presentar era Don't Stop Me Now, que és de, de Queen, del disc Jazz que va fer, que es va fer al 1975 i és una cançó que a mi en especial m'agrada molt i bueno sempre m'ha agradat escoltar-la Doncs l'escoltem, no? Sí Tonight I'm gonna have myself A real good time I feel alive sonic one i de març les 18 hores a les 6 de la tarda al Teatre Mundial a Palafusell Quina obra fareu? Com es diu? Relables mentides uh. Molt bé. Anna, què volies preguntar? Has participat en més llocs a part de temps de flors? Sí, a, a Begú amb Flor i, I algun més, eh, però com col·laborant amb algun florista. Mm -hmm. Com combines els colors de flor seca o flor normal? Normalment flor seca i flor Es pot posar una mica de flor seca amb els rams de flor fresca, mm -hmm. però són rams o de flor seca o flor fresca. I si porten una miqueta de sec, doncs és... el... quan ho posem és fresc, però que seca bé. I... Mm. I quins cinets? Àries. Eh? Què vols dir, buf? <ríe> si de conya a també és Àries. Ah, vale. <ríe> <ríe> Molt bé, Cristina. I és la teva amiga o no? No. Ostres, no. quina mala sort. Bueno, va, la pròxima pregunta que teniu. Jo no cap més. Sí, l'Anna, sí. Treballes amb els olors? Sí, molt, és molt important, sí. sí eh, per exemple, hi ha una cosa, hi ha alguna flor com per al líliu oriental que fa molta molta olor o el jasmí, que a a l'hora de de posar en una taula amb un casament o tal no es recomana perquè l'olor pot influenciar en el en el mm -hmm. sabor, en el paladar sí, sí, sí. Dels, de les persones i no, i no es recomana. Però en principi si és un ram per a una casa, quan també és una sí, fàgia, ja. millor. Sí. Però si és per un àpat, s'ha d'entendre que no sigui massa forta l'olor. Vale. I els podràs explicar què és l'art floral, també per la gent que ens escolta? Bueno, l'art floral és... no sé ben bé com... És que a mi la paraula art és florística, no? aleshores sí. és treballar les flors. Treballar les flors, doncs, aprens... Hi ha flors que s'han d'alambrar, perquè a lo millor el cap pesa molt i si no posem una lamp, no ens ajudem amb una alhambra, mm. els hi cau el cap. Eh, hi ha flors... Bueno, s'han de netejar molt bé les tiges perquè a l'aigua no hi hagi tiges i l'aigua no es podreixi abans de temps. Eh, bueno, mm -hmm. l'art floral és cuidar les flors. I sí, art, sí. la paraula art, bueno, és... És un, per mi és, és una miqueta gran la paraula, potser. Aitor, tens alguna altra peça preparada? Sí, tinc una altra peça també de Queen. De, de, de, la cançó es diu I want to break free, que és de l'any 1983 i va ser molt criticada per al seu videoclip. A mi en especial m'agrada bastant i una curiositat és que la vam representar en un teatre al Trampolí. Ah, sí? sí? Va molt bé, no? T Escoltem. Sí. Escoltareu aquest programa el, el dimarts a dos quarts de cinc i el dijous a dos, a dos quarts de nou. Molt bé. Uh, uh, bueno, per acabar, Cristina... Uh... Per acabar, vull dedicar una cançó per a la meva companya feina i a la tu, canino que t'estimo molt i de gurellons. Bueno, és la cançó que hem escoltat, no, Cristina? Sí. Bueno, pues, bueno pues, ja per acabar, gràcies, Rosa, per haver vingut al nostre programa. Mm, això mateix. I, i res, fins la pròxima. Vale, moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Programa de tu a tu de persones amb discapacitat psíquica de l'associació El Trampolí, perquè les persones diferents també marquen la diferència. Gaudeix amb nosaltres d'una estona d'autenticitat i complicitat cada dimarts i dijous a dos quarts de cinc de la tarda aquí, a Ràdio Palafugell.